se va pleca și va cădea asupra Lui când va stăpâni pe cei săraci, Ca a zis în inima Lui, Uitata Dumnezeu, întorsa fața Lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, să se mâna Ta, nu uita pe săracii Tăi până în sfârșit. Pentru ce amâniat mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, ca a zis în inima Lui, Domnul nu va cerceta?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 Judecă pe sărac și pe zmerit, ca să nu se mai mândrească omul pe pământ. Să Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!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 Salmul 10. În tine am nădășduit, cum veți zice sufletului meu, mutete în munți ca o pasăre, că iată și au încordat arcul, gădiți-au săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inima. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în biserica cea lui, Domnul în cerare scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe-i fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea lurăște urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lasuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește.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 Salmul 13. Zis acel nebun într un inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit pe sefii oamenilor, să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut.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 Dar când va întoarce Domnul pe cei ai poporului său, bucurase va Iacob și se va veseli Israel. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecelor amin. aliluia, aliluia, Aliluia, slabă, Si Dumnezeule. aliluia, aliluia, Aliluia, slabe Si Dumnezeule. Aliluia, aliluia, Aliluia, slabă, si dumnezeule. Doamne miluiește, doamne miliește, doamne miluește, Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor amine.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 Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești cel ce mi a mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvânta voi pe Domnul cel ce m-a înțelepțit, la aceasta și noaptea mândeam îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de dreapta mea este ca să nu mă clatin.